من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لك عذبون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة المنافقون د دې سورۃ زجر د منافقینو او دارنګه داوا کسان د دا لپاره زجر چغو انفاق نکي او ترک انفاق باندې زجر او اوصاف د منافقینو اوصاف د اوصاف قبیح امو منانو تا زجر پتر تنفاق او دارنگی منافقانو صفات مخی صورت کی اوم ترغیب لن انفاقو نو تا چیان دیاغی انکار کونکی تا یا نکونکو تا دیاغی ایک مختصر زجر دے چو بیعبا طول چیغیوی لولا آخر تنیلا جلن قریب فا صدق واکم من نو اول کې منافقانو صفات تے او آخر کې مؤمنانو ته ترغیب دے صفات قبحه منافقانو وګوره دغه صفات ځان کلي لري کوي مخکې د هر مثال ذکر کو چې ګوره خرو په شانته مپیږی چې پیټه ګرځوي یا فائدته تورات ګرځوي یا فائدته نه دلته وی چې د خرص صفات د نل لري کوي نو د غرنګ نور صفات قبیح چ دي نه غوم د ځان نل لري کوي چې تاسو جن خوشی کنه بيد منافقانو کې دو قسم خلق یو هغه چې دی جسم او جبا هغه دره د تعجب ده توج وکاشم او ويقول تسمع لقولهم جسمونه تعالی داغه تعجب کیا چې غټ غټ جسمونه دي او فصیح بلیغ وینا کوي او یی یقولو تسمعوا لقولهم ظاهر خدا دی داغه باطن ذکر کوي کانهم خوشبم مسند گویا کې دا د لرجیس ستونه دي لرجیس څټ چې دیوال تاړونکو کړه شوی دی سفیده پکی نشته دغه ررنې دا منافقان دی که جسم او خبری وچتی کوي نوې خو صحقت نی که سپوره چې عملی کار و او عملی کار و کې کا نه هم خوشوم مص نه ده روایتو کې را ځي چې زیید نرقم جلله طالانو د یو صحبي دی نولاره یا سفر کې د مهاجرینو او د انصارو سره خبره نو عبد الله بن ابي د مديني ولكم انصارو هغه راځما کړل خپل مرګري راځما کړل خپل مرګري اویچ ګور اوس نه کوم دوه قابو نه کړل کړه د مهاجرین بیا موږ نشي قابو کولای زمون ملکي را پاسي زمون مرګورو سره جنگونه کوي او بدې را دي وي راځي دا د مدینه نو باسو کني یو خبر راشي به ودوم قبول نه شو ادې کې زیات رضی الله تعالی او دغه خبر اووریدا د چرغه نبی علی سلام ته وي چې غلام بن بی خدا سي وي لاخرج جنلعظم منها الازل دې مدینه نو مونږه بیزه خل کو باسو نو کله چې هغه ته پټول کېده هغه راغې او قسمونه یو خلک مون خدا خبرنه وکړي زید رجب الله تعالیه انتهای پریشان شه مسلمانان پریشان شل خلق د توی ته خو دروژن شل ته پیغمبر دروژن کړي خیر عقبہ کسلم اغه هم انتهای پریشان نو دایا تون راغله چې منافقان راشي ته قسمونه کوي نکله رسول الله دا خو ټیکته لیکن دادو زلخو نمانی کن والله از شدو ان المنافقین لکازیبون عادی عبداللہ بن عبای بن سلول تچاوی ستا خراف آیات و سراغیر راشا معذرتو کا لو و هم سر به وڑا قو زنب سوخ و ملاوی گنبا خبر بکو انو زید بن عرقم رضی اللہ و طلانوها داغو مرگیری به انتہائی خوشحالا منافقان او داغو مرگیری به انتہائی پریشانه اذا جاک المنافقون کله چې را ششي ته منافقان تالو دو نه شادون نه کله رسول الله مونګوي کو یقینته د الله رسولی دا ګوي د که نه په بالسان ده دا خولو نو مینو مونږه ایمان راړو په خبره منې ان نه رسول الله بیا خوټیکه شاتې شاتته بالسان دی والله ال نه کله رسولو الله ته خپته د چېته د رسولی والله دون نه مناسې نه لقاجبب. الله بیان کې د خبرې ان منافق نه لقابون یقین منافقان خا مخه د رودي انل منافق لقاجببون شې د روغدي ان کله رسول الله دی د روغدي مخکې او خبره دغه شي ده که نه رسول الله کوی کوې ان رسول الله الله ورته انل منافقی نه لقااجبون منافقان د روغجندي خبره خو ده یوتی رشي ده دیې غور رشتې دي دروژن په سکی دغه مفسرین په دقیق جوابات کوي ان المنافقین لکاذبون وذر سره دستر په لسانی اقرار دیک ان کله رسول الله او دذر سره نه منی و ما هم بمؤمنین مخکې د کنا آمنا به هم ان المنافقین لکاذبون دو تصدیق کوي اقرار بل کوي لیکن تصدیق بل قلب نه کوي ان منافقی لقاذب زیدبار سره د وجهونه درغ جدي او بعض فیر دومه خبره کوي دا خپل ځام مطابق د درغ ج ځام خ دلو دا دی چې د د الله رسول نهلی او خبره دا کې چې نهکله رسول الله یاې مفیرین او درمه خبره کوي چې دو دا خبره کړي والله یو جنل عازو من عظل. اوس د هغ ان کارو ک چمونونه د کړی نو په د ان کار کې د روجن دی تلولو نه شا نه رسول الله اوس الله خو داسنیدي که کنا والله شاین ن الملااف نهلهقااجبون بلکې مځکې بلټ کې دله او عال نه کله رسولو دا خبره خو خپل پهځ دا لیکن دو چې کوم بله خبره کرد دله یو رج نهله عظې نه نه ان کار کوین والله شادون ن مناف په ان کار دی خبره کې لا یو خیرج نهله عظې نه ل نه ذ ذي انكار ك دو در اجندي نل قسمون كاي قسمون دان خلاص يتخذوا ايمانهم جوركدي دو قسمون ق قسمون قولون جنتاں دالون فسدوا الله من متعد دو ايمان ساما كامي عمل ول يقينا بدجاء قارون ذلك انهم امنوا ثم كفروا قل والله يشهد ان المنافقين لكاذبون دا غیر خو داحت بانه امنو اظهار د ایمان ثم کفرو بیا چی نوغه بار بار اقرار د کفر لکه بیا نوهم امنو چدی دا ایمان کړ دے ثم کفرو بیا چی نوغه د کفر کارونه کوي فتو علی قلوبهم نو مرو له شه د رو پس نو نه فرملا افه ون پس دونې پېږي چې مونږ درو کومکړه رشتہ کومکړه لا یخرجن العز من الذل الی او بیا چی نو وې چی من دې ویلي په هم لا يتقون د کنا دې زنا حالت د ظاهره حالات او باطنه حالات بر آیات او زاهد تفارا شګوره ظاهر خود او د نقل رسول الله او باطن د دو د آمدو ثم كفروا يتخذوا ايمانهم جنة فصدوا ظاهر داده انکل رسول الله باطن داده ثم كفروا باطن داده فصدوا باطن داده طب باطن داده په لا يفقهون دا دغه باتن دی کنه او زه دو ظاهر ویدار راهم او کلا چوینه ته دو لارات او جب کاشامهم تاجيب کواچي تالار جسو ندتو یو خو یو غټ سړي راغی کپړو ته ګورونو صفا ستره بدن ته ګورونو ډېر چنغه چوستو چابک غټ بدن والا صفا ستره ټپ کا په والا وای یقول تسماس خبره کین او ته وغوګي دې لی قولي هم داو خبره ته جسم امیدوار سلام توجب قایش سامهم قول ایک بار سلام قسم مال قولهم جسم نو خلق متاثر دی دوی خبر به وینا یکنا وینا نو خلق متاثر دی بعضی خلق جسمونو نو غټ غټی خبری غټی وڑی بعضی خبری صحیح لیکن جسمی غټ وڑی د دواله برابر دی ظاهر امیدوار سلام ضرب لسان دی او جسم د ظاهر راست دی توجب قایش سامهم یقول قسم مال قولهم ځې سمېت بار سره ووم او وېنا اوس بار سره ووم مڼلې شي وټ اوس مثال الله پښکی خان کار نوم خوشوب مسنده د باطن بار داسې دی د دا دوک گویا کې د لړګي دی مسنده ا انم کړې شي دیوال ته دا داسې لړګي دی لکه ته چې دا دیوال ته انم منافق مثال 60 سره ور کړو تاسو ته هم چې اولي دا چې کوم مثال و په یې لیک ہہ د دې مثالو زه چې د سټ وړي وي کان نه هم ظاهر تو جبکاشه مو هم وي یقول تصمع لقولهم لیکن ګور د کان نه هم گویا دا لرگی دے دے والتا کی دا چې خوشبو لنګی دی مسندہ هغه لم کړي شی دی والتا کلا ظاهر کې چکل د جهات حکم نوي کلا زه احکام نو تو جبکاشه حکم نوي کاته <سلام> جهاد خبره نوي نو تو جبو کا ک سا هدارهې یا کولو تس ماله قوی دو ته پته دا چې نن حکوم نشتهجهات نشته دغه مفل منې د دوه سری قوي لکډ لګیا په تکږې ل پر تکږې لکې پکې او که توایی چې رافلان کیزې ک جات لکل دی ندې را شئ نو بیا دوال ته نې شي تو جب و کات کا نه هم خوش مسل دا حکوم نی نو توجی به اک سا هم بیا پړټږې دی پړېږې دی ا دا یو خبرې دی برړېږې دی دا یو دوټی کې د پړېږې دی برړېږې دی لیکن کله حکو راشی بیا دیوال ته ډه وی زما خو ملاې در دی کا نه خوش به مسم بیا د دیال ته رسېئ او نې نې را شي د بیا آتهنااسسی بیا اوته توی نزې را د بیا هلتهناشي دا بکل لګې دی ګټول نووي ګټه اوسیدو فيدي دکنه مولسهب ګټه دغه نغوهته دیوال کې نو مورچه کې وکېدی ټیک دیوال کې کې خور پسا کا کاراله مورچه کې کې خور نو تان چې نوغه ګولای منکړه نو دغه دیوال هم ځکه لړګې ده پودړ ستته کنه چې ستته ګولای راځي دیوال ته م نشي خدای دیوال رټويږي د سه ډال کینو ګولې پکینو نوزي سماتلو غټه نه ویل لرګي پودرډ لرګي ویل دي نه هم خوشبم مسندات زکه زوی لرګي دی غینق کار خلک خلق کنا ورونه تنه جوړيږي دارنګه چې دا کړکۍ تنه جوړيږي ټیبل تنه جوړيږي کورسې تنه لیکن لکن ستنه شې جوړيږي ستنه شې نه جوړيږي بازار کې تلرګي اخلیست صد په کې کېدې اره دا 60 غونې ته لری دا 60 غونې نه لری کا نور ټول سړی دی د پکه به 60 کاریږي شي کی لکه 60 دی دا ځان بوتل کړي لکه تم سه کارونه انتظار غلې کړی دی ټیک ده کنه مشري چهرا شي ګوري ګوري هغه و یاره کې مالک اړم کړي دی نور ته یو طرفه لوند دی نو بل طرفه اوښ دی ټیک ده کنه نور غتهونه ویلکه عام لرګې اون ویلکه دا سټي چديوال تاڼم شي وی سټي دیوال ته خیر نشته نه درازا نکړکې نه کورسای ششته نه جوړیږي بل عام لرګې نو وب سېځي په کاروبار شي چې دې مالکو چتکي او خوده خلوند دېوال ته ودري چې دېوال ته کار کوم ناراضي کار کې اوم ناراضي اوس دا طرف ووڅه سوګه دا وو نو بل طرف چې نه ساتشي بل طرف ساتشي نو د دې هیڅ خینه نه نه سکار کې راځي نو اور کې راځي اکه تنور بلیږي نو کان نوم خوشبم مصندان دی چې تما پکې غورځئ چې کله صحیحه علیہم هم العدو يحسبون كل صيحه علیہم هم العدو چرته ورباشی نو دغه چېغه په دې چې اوس په چرته ماله تبررجی د سرجریږي کنه میرا بیزه خو زو لاندې بیزه خو زو لاندې کل صيحه علیہم هم العدو الله ی کل سیحسبون کل صيحه کل رګیسو کاواز کې لږه راړه را. نو د په یاره کې شي اوس مخامه خلا دیوال تظیمه طول نظر په مالګی حقیقت کې نځاهر قسم ده نو باطن قسم ده نو ګوره برې وې ته جب کانسامو نو سټ چلنګ ګوري کنو او خو یره تا به ماته سو کوچت کید ده داو ماته سو کوچت کی اچواله دا راشد داس کی وقت پودر د ده و سر وقت فدر د لک نو دقه شانته یره دا دې چې لاړ کنه نو ټول کافر به زغلولی ټول کافر وای زغلولی اچواله راشي کنه وقت منافق دي سر ځما پاندو باندې دا د زما سره ورته خوشاله ده چې غټ سره او چې خبري شروع کړي يحسبون کلا سايحه وهم العدو نو دا دیوال ته جوړول نو دې دا سید صدخينه دي تم ته نشته دې صدخې شي ولی کتا نو خخره بيږي کنه تم ته نشته دې صدخې شي ته جوړو لیکن صدیخی کی گی نا ولی یحسبونا گمان که دو کل صحیحة تین هارا چگا علیهن دو منده دو دو دو خیال عالم سو عالم کسو حکم رازی سو جهاد خبر رازی بس دا پمونده ولی دا خنور مسافید دی که مدینی تا کسان رازی یا بار تطلب واری دا, وار دا خوطول دا زمین پسر ده هارا چگا پزانگنی هارا مسیبت پزانگنی اللہ و یو حمال عدو و دغتی دشمنان خیره دغ د دشمنان ظااهر ک تا ته غډ سډ کارږي پکینا نه پډ پکینا پهک نه پډ دی ظاهر کې تا ته غټ سړیخ کارږي پهکیې نهخوا دی یا کیدشته ظااهر کې تا تاخ کارږي تثماللی قوی یں لیکن دومره بله د یخسبوونه کوللهی حت عليهلی کلی ک چ غین د وی ک ما پس راځې د ما پساضی اللله یو حملعاددو دغ د دشمنان ستاسو فا همو دو نظان بچ قاتلهم الله برباد دکې الله تعالی دو ان یوفقون چې تدواړو لکې د حقنه و اذاقیل لهم دا چې شیطان دی کله چې دو ته ویل شیطان او را شه استغفر لكم رسول الله چې باخنه وغارې تاسو د لپاره د الله رسول خط تاسو غلطی کړم تاسو دا ټکویل تاس او لایو جنن لاظم من الازل اوسنه آیات راغې والله یشدن المنافقین لکاذبون نو لو وروسهم ډقې دو سرونه خپل و رایتهم ینبتدوا لرا یسدون وهم مستكبرون اور یو دلوم کې راځم ځان ورته غټ سره هم ښکاریږي ځان ورته سوابون علیہم استغفرت اللهم ولم تستغفر لهم سورۃ توبه کې ورای شي کنه استغفر لهم 70 مره علما لیکي بشوار عدالت 77 د عدد لپاره د کثرت راځي په اړوای کې محاورې د عربی کې نو مطلب دا سوابون علیہم برابر خبره ده د به خ نه غواړیدو د پااره ک نه غړی ل اخیر الله الله همله نو بخی والله والله د کومل فاس پین یکنن الله دایت نه کې کوم فاسقانو ته عملله دی نه څنګه والله مافک اوبد ل افریر اللهله هم داولی ځکه دغه قسان دی یا قولوات چې دو په جوبانله تونفی کوله من ان رسول الله هررج مک پاه منی منې چې پې غمبر سره دي ختا ان فضضو تر د او مطلب دا د حتا فضو چېلارړ شي مدینی بومب ډوډر نو ورکاو نو ورکاو دوه بللو کې نو لاړ بشي یا کله چې خورا کرا وړي پیغمبر تنو پاغه وخت کمره وړي حتی ان فذو تر دي چې پاغه وخت کمره وړي چې دوه خپل کې ناسي پاغه وخت را وړي چې دوه تختی نه دوه لاړ شي ستور تشي د فاس را وړک ټیک د ودی مدینه کې لیکن تاسو ګورئ ډوډي هغه وخت کرا وړي چې دوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو کې نیوی والله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقون لا يفقهون دساته ډوره مختجه دي نا رزي خلا الله ورکی خاص الله له خزانه د اسمان او د ارتځمه کې لکن منافقان نه پويږي یقولون دو ویل ان رجانا الى المدينه کچرته واپس لن مونګات سفر کې دا خبره کړي وکنا مدینه تعالی يخرجن من العز من والذل خامخو باباش زمونه عزت من نغه عزت لاره صحابه او ته عزت وي نو الله دفاع کوي کنه ماته ستو یو شروع کی ویلو چې قرآن یو موضوع ده هغه دفاع د اهل حق نا ته وای چې مونږ عزت منو مړه عزت خو الله سره دی ورکې پیغمبرانو مؤمنانو ته ته الله عزت را کړه نه د ځانت څنګه وای یو تنچه قرآن نه یاد نه ځانت آفي څنګه وای قرآن تجودی نه کړان ځانت قاری څنګه وای ټیګا کوي یو تن لا ګاډي چلو نه راځي نو غزان ته ډرایور څنګه نسي ویلکان او دلته دا خبره دا ته تاسو ری عزت شته نه نه متزه انت عزت پر څنګه لوي ولي ولل اله عزت خاص دي الله په اختیار کې دی عزت تو عزت من تشا من تشا دا او سوره ت عمران کې ورای شي تو عزت من تشا وتذل من تشا ولل اله عزت او دي الله په اختیار کې دی عزت و چالو ور کوي ول رسوله ور کوي رسولتا والیل مؤمننی نه رسول ته داناې رسور اختیار کووم دی توز منمنت شاته لو منته شااس وطلبمونږ معنا دا سکره چې شکال په نه را ځي اختیار کې د عزت ممونږ اختیار من به د حالې یوا والله د عزت جللت مالک الله ګړو او دلته عزت مالک پ غمبر عزت مالک هغه مومنو ګو دا خو شک دیمون معه دا سوکه چې تر نه را ځي والله کل وسيانوا غت ترغيب لالانفاق يا اي الذين من المؤمنون لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله لا تلهكم غافله دينك تاسره اولادك اموالك مالونا چغی کیو لګی والا اولادكم نو اولاد دیغه ضرورتونه ته دیغه مینا محبت کو لګوی ولګی ذکر الله ذکر د الله نا مفسرین لیکو عن ذکر الله دیکه هر شریعه د احکام د الله قران د الله احکام د الله کې جهادوم دی احکام د الله کې انفاقم د کن وانفقو ان ذکر الله احکام د الله تعالی نه قران د الله تعالی نه دین د الله تعالی نه مې فل ذالک یعنی بچو کې مشغوله او د الله نه غافل دي نه غفلت نه دغه وجنه په کار دادا چې سړک خپل سې دنیوي کار کوي د ذکر دې کوي کنه لا تلیه تجارتو ولا بيعون ذکر الله لا تلیه تجارتو ولا بيعون الله یو مطلب دا داک چې موږ غافل کېدو لرو اګستل خرثول ذکر د الله تعالی نه مطلب دا کاروم کوي او ذکروم کوي دا که شاندې اوسړي د نړۍ کاروبار کې لګیا دین ځان نه نو د قران تلاوت تم کوي کافز دی ذکر اذکار دي کوي دا هر چلا لاره دي اولاد کې مینا محبت کوي له بیاون دي دې ذکر اذکار کوي کنه او میا فل ذالک اچوک دا کار مطلب افه شو د الله د ذکر نه د دن نه ما له اولا د کسان دو د توانیان د توانان ځان بچ کو نو سبب بچ کېږي مما با کو خر چکي من ما د غناارځق ن کوم چې مادر کډته اوس سر من قبلې مخیه دینا یاتیاحده کو مووت چې را شي اوکسته اوس م را شي م د راتونونه مخکې مکې پهقول په خر کنی لاجرن قریب ې چې وروتون نه رمځ لو انا و جماعه همرو ما بخيرات نکړو وکم من صالحین ولن الله نفسا نو سمتلو ما بچی کم مخکنے آیاتن که انفاق حکما دی نورتم دغه ټول به وخت ما تصدیق کړو او ما بخير خیرات کړو ما د ټوله خبره منلې وکم من صالحین نه ټوله ما وله یوااخیر الله ننی د جلو و واکیر الله نفسن نروست ک اللهه بلزت یو تن کله چې را ششي دهغ نیټا نور دوو کېديکنلا اخو تن وله یستق بمون والله او خبریرون بماته ون الله خبردار دبان کارون چې تاسو کوئ یرون خبردار بماته ون جا کارونو چې تاسو کوئ الله د خبردار دی نو صورتې منافون حدیث کې صفات منافقانو چې ظاهر داسې دي او باطنی داسې دي مخالفت په الله انکار دي انفاق او آخر کې به مؤمنانو ته ترغیب ولر انفاق بسم الله الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قد